Истрица, а преди това предизвикателство. И там обяснява, за мен е задължително. Кулата над Неща са много трудно, но все пиенове на море. me Ако съм занижила проекта на господавателите в Италия. Тя вика, че колко ми се, че е населението на Италия, ми така мисля, че е 40 милиона. Тя ми каза, че е 60 милиона. Относно кафе, паузата, няма ли проблема, ако ще дойде след 15-20 минути? Няма да, е, да. да кажа. Да. да защо, в принцип в плана е в 10.30, но имаме един проблем. един проблем с кафе. Добре. Ще... Добре. И са треснати, да? Няма да. Добре. Добре. Изнилзвава. За нищо. Начи... Давайте, е паузата, ни, и без това сме в пауза. Там да гледам, не на твое. То може и на те не са написали тук, но по принцип... А, това са събития, да. да. А ние сега сме на първото, София, mm -hmm. а, днешно в mm -hmm. по... mm -hmm. Берлин. Ей, тук като минате тия събития, ще дойде, трябваше да поставим вече 8-9 юни в Парселона. И там всички ага. тия първите, примерно Media Freedom, Labor and Income, Roma Rights, да. Migration and Detention, първите национални се събират права. Да. А първо са разбити секторно, да. issue-related да. И после са тези транснационални форуми. Първият е в Венеция, май месец. Е... Това дървен, вече е до година ли? Как тази тази година? Не, не, вече И този, който е в Барселона, е свързан точно с Media и там влиза тази път И ще бъде на 8-9 имена за това. И, на е И убедиш че Можем как да поклина там аз съм по-лъскана, благодаря. Еми, защото и преди път бяхте. Не, не ми пак го обмислете сега, ако не се обвързва е, с бюджетни и с такива не, не, неща, естествено, не, а, че човек не, трябва да си прави сметката за чия има за бюджет. Цялата тази нещо се финансира по Европа с гражданите, че за това нещо има. Ами то, това е лошото на европейските инициативи, че трябва след това нали, да правиш проект и то не е сигурно, че той ще ти а, бъде одобрен, за да можеш да финансираш самата инициатива. Пак е трудно. Така си е да. Okay, аз... Той е, Гералт още началото се бореше с това да има някакви финансирани дейности. Например, превода и а, някои комуникационни дейности, свързани с инициативите. Но, май, Нищо, нищо не беше направено, само да ги поддържат на един сайт. Сега, на Европейския комисия за уикенд, където получите... Весете, пробвайте да влезеш и, а, електронно да се подпишеш. Добре. И кой отрасъл от правен ти е най-интересен или заобщо няма съвместност? Човешки права, може. Най-така, съм толкова непрактичен човек, че няма са Ама попривайка се интересува да много да от gender issues. Мисля, интересувам се от някакви такива неща, които са в опозицията на търговско право и някакви такива, които са точно супер практични, нали? Търговското право в България, който даде на вас е сменя законът, както и с многото изнеща, но все пак... Mm, става въпрос, че повечето кантори се занимават с граждански и търговски дела. Ама, аз нещо не съм много така увличана. Те тези, това също са права БВСЕ. Този този Върн Стантьян, където представя дела да, в съда на Европейския съюз. Те са а, свързани с правото на собственост. Не върнат ДМС, е, не знам си какво. Това е право на собственост. Ами сега примерно в това, Кипър, където ги натискат за урязване на депозитите. Да. И... Са, а, да, на първо депозит. Да. Да. А, и хората обжалват това нещо, че ето това е, да, това е нарушение на правото не. на собственост. Да, да. да. в, в Германия. Ето, е, да, има лихви вече върху депозитите. Така че там 10% се взима от лихвата. 10% от... Тайденма то е като вариант на данък върху дохода, нали? Голям вариант. Докато в случая те са някакви направо наказателни лихви върху... Да Тока, че, а, не ликви, а данък сорта на 30%, долу. това е грабеж. Mm -hmm. Аз затова казвам, че голямата разлика между Исландия и Кипър. Коя? Щях да пиша за... Ими в Исландия отказаха да спасяват от байци. И дигнаха бастани и се направиха нова конституция и така да нататък. А в Кипър нали, не може да стане и дума за това. Да. И... Както а... му ми стана готова да ги сравнявам, и, може би щех да напиша нещо. И он стигна на Пърнокауф, написал за исландия. Направо паднах. И ние имам тиво International на първо място му е плясната стадия. Значи... Нариси права, че да ги мислите еднакво с него? Понякога явно мислиме еднакво. А ти, знаеш, от това сега... Поляца тя казва, вършки парците, и сега ще видите, кой е гърманс, и вършкият на ваше тирето. Ах, много като германски със събият на ваша търтория, беше, казали поляците, да. това беше, беше, беше. Това е като в шестневната война имаше един контиц. В Египет, Египет Израел са бият там за Едземир. И бита е това, че двама екипетски войници ползват копите на израелците за да хванат своите. Тоест, такъв, който се и ще издаде планове. това е език на военни. Както и да е, ползват за някакви бойни действия. И изведнъж и ще ще свърши работа, който са пръсти. И този, който са пръснали, израелския военен в копа, който ги наблюдават, са порязани и казват. Швайн! Единият, да. На немски. Единият единия екипецки бойни казвам другият. Ваня! пят немци! Тук са екипеците са ръстанци. Тук срещаме, защото това е свързано с геополитиката. винаги дава помощ правий даже я ту пешка сил с европейской державы и а пешка и да именно извра коллзия та это времена когда имаше съседни can you hear me ха can you hear me can you see me okay uh, I will just speak with the technicians to possibly uh, turn the, the volume up so it will be nice if we use if we use the, the g talk yeah okay just let me call the technicians stay stay there for a while uh, for us to, to fix the, the connection and then uh once we fix the connection at uh, as we told you at uh, 12 o'clock we'll put you in touch as you know me I'm Ross I'm part of uh, European alternatives and uh, when we are connecting you we also have some members of the European Parliament so they may reflect and they may ask some questions you may receive some questions for from the audience but uh, let me just go and uh, try to can you speak now a little bit Laudan. yes yes um not how long uh it last. Uh, uh, if we connect you at 12 it will be 15 20 minutes so you can okay. speak for a few minutes and then accept the questions now asen is coming so you can see him too hey <laughs> okay and oh, the yeah. the voice is perfect right. now yeah so. okay We will just connect you when we start and uh, I will give you a notice. I will write to you in in We are calling you. Be ready, but it okay, will be the, yeah, I'll be that we It will be around 12. don't worry. Okay. okay. And uh, tomorrow morning that will be with Sofia also also yes. can... uh unfortunately I'm flying back to Istanbul where I'm doing my yeah, PhD but that would not Yes, okay. he will be there and he'll be happy to meet you and I'm sure that we'll meet again. I hope you'll be available in May, as I told you the dates will be around 24th-25th of May. I'm going to have a conference there in Krusnapoka, so a flight through Bucharest and I will plan to visit you there in Bucharest. I think that around that date I will be in Turbun National Bayouliya, there are some But it's just uh, 100km away, so, we'll definitely so we can meet also in Turgomoresh or in... Uh, yeah. Or in Luz or in another yes. area in if the But if you are at that time in Turgomoresh, we can act actually invite you to this conference. Because uh, the dates will be 25th, 26th, so you can join on any okay, of I, I some these some that time. This Aha, on right. both of these right. days. So my, my own, my own oh. uh, I'd like to know how my how my agenda look okay so later okay. we'll speak about it okay so here okay. you later we'll connect you again bye bye Че, да, имаше тема, как тема, а, както Допоча, тъпи, да търбавляе. че търбината прекърцва, не може се спадам И завърши. събитието ли сте? Заповядайте! Е сега имаме кафе пауза и ще продължим. Аз през това време мога да ви покажа те наречения граждански пакт, за който да, да. си мисля, че не знам дали успяя да го пратя и къде е ситизна спят материал. тези събития, които показват, те са по кампанията за граждански пакт? Да, да, да. И целта е всички... всички тези събития да се объединят, а, така че гражданите накрая до да, всички тези тематични области да, да. дадат един първен набор от uh, Policy Recommendations, с които Европейската комисия е uh, едно да ги разгледа, другото да приеме законодателна инициатива, но накрая вече да... Но преди това нали ще бъдат използвани с uh, запорушвания в право на тези да, да, да. ефо коментарите, че взема. Пой да лжа за кафето? То между другото е сега... Е нашата кафе фауза. Това кафе наши пари за разговор. За никакви пари не ги дадаха неща. Елак ли го Здравейте с <плес> си Те изкачат някакъв неща, от долу, от горе. Да. Си, спрямо. А, не е било нарочен, извинявам се. Не бе такова, но... Не... Смариято е. Това е наединица шефа. шефа. който Германец. Тя като говори да... А ще да ти казвам, записва срещата. Извинявайте. Няма преска, е прес джеток. А за оставих в кърсто на Иллите. А какво е това джеток? предимството е че не е това. май си нещо друго да творам. Да, и това е факт. Че она е там. А не, она е Иллана. Това е претенството да. Вчера го настроихме това да ни препращаме на Иллита и то не го прави. Няма значение. няма значението. Не знам, Воренцо да списти пари от неплащане на... На хорто. Да. Защото тая спи столната цяла тъжа, накрая е златна. Ти кажеш, че запи се съдървам за 35 евро и някакви ще ти кема кощата. Абе Ана, ти кажеш му, кажа, че... 40 колко да сме били тук, е? 20. Да, да. какво правим? Почваме? да, да. ще разкажеш Да, да. Ще кажеш за реалите, към те даде? Да, ще го показваме на него. ти сидиш на Да, да, ти ще по-сега. Или ако искаш ще го кърне Седнете до мене. Ако искаш, да се обръщаш. Да, седай. Сядай. Сядай. Сядай. Сядай. Сядай. Сядай. Сядай. удобно Сядай. Сядай. Сядай. Сядай. Сядай. Не which is for И е, е да. така, преминаваме към окончателната фаза, след като вчера си говорихме за това какви са проблемите в България и свършихме основната част от тази двудневна програма. Затова и днес, в сълутния ден, сме в значително по-малък състав, но това не ни пречи да видим как целият този процес продължава напред, тъй като... Гражданската инициатива и медийния парализъм е само една от части на един процес, който се казва Гражданския пакт, който води до а, законодателния дневен ред на Европейския парламент с мандат 2014-2019 година. И затова в навечерието на изборите за Европейски парламент се, се случват всички тези местни а, дискусии, а, всички държави членки, които Европейски альтернативи организира заедно с партньори, като в случая е България, Центъра за развитие на медиите. Крайният резултат е да всички тези сурови идеи на граждани да бъдат преобразувани в едни доста добре разработени политически препоръки, които след това да бъдат интегрирани в дневния ред на Европейския парламент. И това, което застъпваме не само по отношение на медиите, но и на други теми, като права на емигрантите, като права на сексуалните младсинства, като нови форми на економическо управление, е точно да успеем да ги обединим, да намерим процесуални точки, но и да получим конкретни ангажименти за тези различни предложения.